Самохідку поставили в ямі, закрили гіллям жерло. От жерло поміж сосон стерчить, мов деревина. Спробую гледь. Як спиляна деревина? Да. Лейтенант до мене з вопросом Що делать? А що делать кажу? Фординант – звір, Скільки хоч стріляй із ПТР, а Фердинанда не вкусиш. А він тебе з пушки раз і ваших нєт. «Слухайте, а як ви роздивилися замаскованого Фердинанда?» – питає журналіст, не виймаючи люльки з рота. Глухий Микита обертається до баби, щитує з її губів чуже запитання і відповідає. «Довго дивилися, от і роздивилися. Забросаємо гранатами?» – кажу лейтенантові. «А як ти забросаєш гранатами?» – каже лейтенант, – «коли божий день». «А дочекаємося вечора», кажу лейтенантові. «От Фердинанд нас ждатиме, щоб його забросали гранатами», каже лейтенант. «Да, правду, кажу, лейтенанте, Фердинанд – звір. Ми в камінній канцелярії, а Фердинанд у чагарях між сосон. Під боком, а спробуй дістань. Звір там, а ми тут. Ждемо. Вже й сонце отако у два дуби від землі. Коли, значить, Заворушився Фердинанд і з ями виповзає. Мотор чахкає, суне заднім ходом звір лютий, розквацаний плямами, як свиня з багна. Бронь у чорних хрестах, а не батюшка, на дорогу суне, тут розвернувся, пушка вгору, як шарахне снарядом дрожь по камінній канцелярії. Ну, гад, і ми пальнули бронебійними без толку, не вкусиш Фердинанда. А він по нас. Дай тут грім, летить цегла, порохно, мало не посліпли, а самохідка назад. Б'є з пушки, і ми стріляємо. Та й підбили. Фердинанд горить, весь у диму, як рвонуло, башту зірвало. Не самохідка, а рейвах і розградіяш. А мені казали в редакції, що ви самі підбили. Значить, не самі? питає журналіст, не виймаючи люльки з рота. Баба, сидячи на покуті, повторює сказаний журналістом. Глухий Микита щитує з бабиних губів оте запитання і оторопіло дивиться на гостя. «На війні так було», – кришиться хрипкий голос. «А після війни всяке набалакати можна». Микитиха зводиться на покуті, мовить медовим голоском. «Це ж ви з дороги та з холоду наморилися, то закропитися годиться!» Глухий Микита, щитуючи збабених вуст, повторює слідом. «Закропитись годиться!» Коли журналіст вийшов від глухого Микита на двір, йому не повірилося у справжність того світу, який відкрився перед очима і вдарив у душу. Начебто побачив несправжній світ, а якусь ілюзію, якийсь одухотворений образ справжнього світу. Снігопад на якийсь час ущух, повітря стало напівпрозоре, наче в ньому ще курілися найдрібніші срібні крупинки. Сонце мліло лілейною квіткою у млистих високостях, а село, обласкане снігом, здавалося холодним срібним видавом. Це холодне срібне видаво – Творили білі городи, дерева віниї, хати в пухкому борошняному порохні. І все це легке, окрилене, непридавлене до землі в якомусь неймовірно вільному своєму вираженні, в польоті, якщо не до неба, то до невидимого ранку. Здавалося, цей самий ранок полум'ям дивився на журналіста Ось учитель Смикає вішки Осаджуючи коней поблизу мосту через річку Вода в річці Ще не взялася кригою Хіба що під мостом Тут начебто б'ють на дні Теплі ключі І на темному плесі води На які там місцям Скипають буруни Вири плавають лебеді Школярики зіскакують із сани, біжать на берег, весело кричать до птахів, радіючи зустрічі. Так само радіють птахи, пливучи на зустріч дітям, бо вже звикли,